שיחה מספר שתיים במשפחה מיכאל קוגן הגיע לירושלים ופגש בפעם הראשונה את המשפחה שלו בישראל את דינה ודוד תירוש ואת הילדים שלהם רמי ומירי שלום מיכאל ברוך הבא תיכנס תיכנס שלום שלום סוף סוף אני יכול לפגוש אתכם תכיר זה בעלי דוד, זה רמי וזאת מירי. ילדים תכירו את מיכאל, בן הדוד שלכם מלנינגרד. נעים מאוד, נעים מאוד, ברוך הבא. ואיפה גלינה ואלכס? אמא אמרה שיש לך אח ואחות. יש לי אח ושתי אחיות, הן לא בארץ. יש לי אח, אלכס, הוא בן 13. הוא אוהב מאוד שחמט. ויש לי אחות, גלינה, היא בת שבע, היא שרה יפה ורוקדת בלט. ויש לי אחות פולה. פולה היא תינוקת בת עשרה חודשים. הנה התמונה שלהם. היא נורא מתוקה. היא מתוקה מאוד. ואיפה ההורים שלך? בלנינגרד. זאת התמונה שלהם. אמא שלך יפה מאוד. הוא צעירה. כן, כן. ומי האיש הזקן בתמונה? זה סבא. מיכאל, אני הזמנתי את כל המשפחה בישראל לבוא לפגוש אותך. כל המשפחה? כן, יש לך הרבה קרובים כאן, וכולם יבואו למסיבה. אני ואשתי אוהבים מסיבות משפחתיות. היום המסיבה לכבודך.